Surja, El Muzemil, Medinase, Njëzet Varje, Bismillahir Rahmanir Rahim Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirë shmit, mëshirë plotit O ti imbuluar, o Muhammed Qohu të falesh gjithë natën, përveç një pjeset të sajë Që është gjysma ose diçka më pak a diçka më shumë se ajo Dhe lezoje kuranin nga dal dhe qartë Sepse ne do të të dërgojmë vërtet një fjalë me peshtë rëndë Naturisht, adhurimi natën dhe pronë më fuqishëm Dhe fjala është më shprehe se nga që ti ditën je vërtet shumë i zënë Prandaj Përmendë emrin e Zotit tënd dhe përkushtoju krerësisht atij. Ai është Zoti i lindjes dhe i perëndimit. S'ka Zot tjetër të vërtet përveç Ti. Drejtoju atij si rregullues i punëve të tua. Duroj lëmotitjet e atyre dhe largohu nga ata në mënyrë të hijshme. Lërmi mua ata që të quen gënjështar e që jetojnë në lukës dhe jepu pa ka fatë atyre, se pa dyshim ne kemi përgatitur për ata pranga, zjarë flakërues, ushqime që ngeci në fytë dhe dënime të dhemshme. Në ditën kur toka dhe malet driden e bëhen si pyrgjerëre të lëvizëshme, ne... Me të vërtet ju kemi siel një të dërguar dëshmitar mbi ju, ashtu si që ja quam një të dërguar faraonit, por faraoni nuk e dëgjoj të dërguarin, andaj i quam dënim të rëndë. Qysh do të mbroheni ju, nëse mbeteni jo besimtar ditën në të cilën fëmijët do të finjen? A të ditë, qili do të qahet? E premtimi i Zotit do të përmbushet. Në të vërtetë, kjo është këshill. Prandaj, kush dëshiron, le të zgjedh rrugën e drejtë që e çon te Zoti i Tij. Natyrisht, Zoti i Uyt e di se ti o Muhammed, falesh më pak se 2/3 të e natës, ndonjëherë gjysmën, ose 1/3-ën e saj si edhe disa prej atyre që janë me ty. Allahu e përcakton gjatësinë e ditës dhe të natës dhe e di se ju nuk mund ta llogarisni atë saktësisht. Prandaj kthehet tek ju me mëshirë. Kështu që lexoni Kur'an aq sa mundeni. Ai e di se disa prej jush do të jenë të semur. Disa do të udhëtojnë për botë duke kërkuar mirësitë e tij për jetesë dhe disa të tjera do të jenë duke luftuar në rrugën e tij prandaj lexoni sa keni mundësi nga Kurani faleni namazin jepeni zeqatin dhe jepini Allahut një huat të mirë që ai t'ju akthej shumë fish Çfarë do mirësi që bëni për shpirtin tuaj me siguri që do ta gjeni tek Allahu ajo do të jetë më e mirë dhe më shpërblyer kërkoni faljen e Allahut sepse Allahu është vërtet falës i madh dhe mëshirë plot